Dialog. Posuha dialogo. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für zwei Personen? Ja, folgen Sie mir bitte. Wir haben einen freien Tisch am Fenster. Wunderbar. Die Speisekarte, bitte. Danke. Herr Ober, können wir bitte bestellen? Was bestellen Sie? Ich beginne mit der Suppe. Und danach bitte ich um einen Rinderbraten mit Kartoffeln und einen Orangensaft. Was ist die Suppe des Tages? Eine Tomatensuppe. Wunderbar, dann bitte die Tomatensuppe. Und für Sie? Ich nehme ein gebratenes Hähnchen mit Brot und einen Apfelsaft. Und noch ein Bier. Darf es sonst noch etwas sein? Ein Dessert, einen Kaffee? Ja, ich möchte noch Kaffee und Mozart-Eis. Bitte. Können Sie mir die Rechnung bringen? Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Ich zahle bar. 56 Euro, bitte. 60 Euro, danke. Vielen Dank. Ja. Folgen Sie mir bitte. Wir haben einen freien Tisch am Fenster. Die Speisekarte, bitte. Was bestellen Sie?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 Bitte. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? 56 Euro, bitte. Vielen Dank.